Iltapäivää ja Jumalan rauhaa minunkin puolestani. Sanoin tuossa, kun me vähän harjoiteltiin tällä lauluja, niin sanoin, että kolmen aikaa tämä poika on taas aamun heräänyt, herännyt eikä ole nukkunut sen jälkeen, kun pientä vastuuta tuntee. No ei, mun kohdalla, että mä aina joudun valvomaan, jos mä jotakin joudun. Yleensä tekemään seurakunnassa. Jumalan sanan kohta, jossa minä olen pari viikkoa nyt niin kuin ajatuksessani ollut ja miettinyt ja puntaroinut, mitä sanoin tähän alkuun, niin on Johanneksen evankeliumin kolmas luku. Mutta tähän alkuun haluaisin vain lukea ensimmäisen tai lyhyen lauseen, joka on... Kirjoitettu tänne Johanneksen evankelminin kolmanteen lukuun. ja Kolmannen jakeen loppu osaa Jeesuksen nimessä. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Mehän tiedämme ainakin täällä Pohjoismaissa, Monet ihmiset hyväksyvät Jeesuksen ristin kuoleman, jopa uskovakin siihen. Mutta kun sitten eteen tulee tämä, että jokaisen on tehtävä parannus omalla kohdallaan ja otettava vastaan Jeesus Kristus anteeksi syntien anteeksi antajana, niin sitten tulee tenkapu. En tiedä, oletteko joutunut tällaisten ihmisten eteen. Minä joudun työmaalla useasti, jotka sanoo, että kyllä me tiedetään, että Jeesus on kuollut meidän kaikkien, maailman kaikkien syntien puolesta. Ja mitä siinä enää sitä tarvitsee tehdä. Ja sitten kun kertoo siitä omakohtaisesta pelastuksesta ja siitä, että kuinka Herra haluaisi tänäkin päivänä, että kaikki ihmiset tulisivat uskoon. Niin Sitten tulee eteen se, minullekin sanoi eräs nashenkilö työmaalla, että se on utopiaa, mitä saa puhut. Ja kun tämä utopia-asia tuli mieleen, niin nyt jatkoksi vielä tästä Johanneksen evankeliumin 3 luvusta alusta. Mutta oli mies variseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta,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 Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo,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 Näähdä niinku jostain syystä minun muistikuvani nousi restee tupaa kokous Tällä seurakunnalla oli monta teetupaa pistettä 70-luvulla, jopa seitsemän paikkaa missä pidettiin tee Ja kun minä tunsin tämän möllyken nämä tätit jotka siellä aina oli mukana Sen takia, että kun minä jalkapalloa pelasin ja nämä tädit olivat niiden minun kavereitteni äitäjä, ja niin minä opin tuntemaan heidät siellä, kun se jalkapallokenttä oli möllykessä meidän kotikenttämme. Niin minulle tuli tämä sana kohta siellä, kun veli Siitonen pyysi minua puhumaan ja lopettamaan tilaisuuden. ja Minä tiesin, että nämä tädit ovat erittäin hartaita. kirkossa kävijöitä. En mä tiedä, mistä mä sen rohkeuden sain, mutta minä uskaltin puhua ihan suoraan heille siitä, että mikään hartaus, hartaus eikä oma vanhurskaus vie meitä taivaan kotiin. Vaikka mun ensin, kuinka kävisimme joka päivä kirkossa, niin se ei meitä pelasta. Ja puhuin näin voimakkaasti ja rohkeasti näisten, niin yhtäkkiä yksi täti, jonka hyvin tunsin, oli pää alaspäin, nosti päänsä ylös ja katsoi mua suoraan silmiin. Jälkikäpäin kuulin häneltä itseltä, kun hän sanoi, että puhukutuu poika totta. Ja kun kokous oli päättymässä, Tämä täti tuli minun luokseni ja sanotaan, että rukoilepentti minun puolestani. Hän heräsi siihen totuuteen, että me hyvillä töillämme, emme omalla me emmekä kirkossa käymällä voi periä taivasten valtakuntaa. Ja uskon, että tämä täti tuli uskoon sinä iltana. Nyt nämä kaikki tädit ovat pois tästä ajasta. Ne ja olivat vanhoja jo silloin, niin me ajattelin, että niin se on tänä päivänäkin, että kun me puhumme. Olen monesti täältä sanonut sen, että omasta äidistäni, kun olen reikkalaskatolista ortodoksessa kodista kotoisin, ja heillä oli tapana aina kerran vuodessa käydä noin sanotussa ripittäytymässä. Ja minä vein äitini tuonne kirkkoon, eränä päivänä, kun hän halusi mennä ripittäytymään, kun täällä oli ortodoksinen pappi. Ja mä vein hänet sinne. Ja sitten kun hän tuli sieltä pois, niin minä en malttanut olla kysymättä, että onko nyt parempi olla. Tiedättekö, mitä hän vastasi? Ne on nyt papin harteilla. Ne pahat teot, mitä hän on tehnyt. Niin mä ajattelin sydämessä, että voi pappi parka, jos jokainen hänen arteilleen kaikki synnit laskee. Mutta totuushan on sen, että ainoastaan on yksi nimi maan päällä annettu. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus, jossa me ei voimme pelastua. Joka voi tänä päivälkin antaa syntiä anteeksi. Ja nyt kuiten lopuksi mä en ole tältä, tässä huoneessa kuskaan todistanut omasta uskostani, uskoon tulostani ja uudesti syntymisestä. Ni lyhyesti nyt sanon muutaman sanan. Meillähän on jokaisella ollut elämässä ja uskon niin jonkunlainen Jumala, josta me pidämme hyvää huolta ja minun Jumalani oli jalkapallo. Minä potkin jopa unissani palloa. Mä olin niin kiintynyt tähän pallopeliin. Ja olen vieläkin, sano, uskallan sen tunnustaa, mutta se on jäänyt toiselle sijalle. Vuonna 1963.27.10. tapahtui minun kohdallani ihme. olla kuulka-aattaneena ebeneis-rukoshuoneella. Seurakunnassa oli vierailijoina Toivo Vauhkonen, jonka me kaikki ehkä tunnemme. Ja sitten Alarik Sambel, sen ajan lähetyssihteeri. Kumpaakaan meidän silloin tuntenut ollenkaan. Toivosta jotain tiesin, mutta Alarik Sambelista en tiennyt yhtään mitään. Ja kun Alaris Samberi puhumaan sotilaasta jonka nimi oli Pentti Jumalaha kutsuu meitä yhdesti, kahdesti, jopa kolmasti ja jopa vielä nimeltä ja sinä iltana Jumala kutsui mua nimeltä kun Alaris Samberi puhui tästä Pentti pojasta joka antoi elämänsä loppujen lopuksi Herralle Joka kerta, kun hän sanoi Pentti-nimeeni, hän osoitti mua sormella. Ja varmaan ei tiennyt, kuka minä olen. Hän koskaan olen nähnyt häntä. Ja se koski minuun tänne sisimpään. Ja minä vaivuin alemmas ja alemmas ja tulin tuskaisemaksi ja tuskaisemmaksi. Ja vaimoni, joka istui vierellä sitten loppukokouksen aikana, hän sanoi mulle. Kun pyydettiin esille, että nosta käsi ylös, sinä tukehdut kohta. Minä sanoin, että ei nouse, onko lyijyä? Ja halu oli nostaa käsi ylös. Mutta minä kiitän tänä päivänä Jumalaa, että oli viisas sanan palvelija silloin meidän seurakunnassa, jonka nimi oli sulos Alo, Joka on jo pitkään ollut kotona isän luona. Hän tuli mun vierelleni. Ja mä olin kädin mun olkopäälle ja sanoin, Pentti, minusta tuntuu, että tämä ilta on sinun iltasi. Vastanin hänelle, se niin minustakin tuntuu. Ja mä mentiin sitten esille ja kun mä nousin siitä polvilta niin ylös, niin mä katsoin jalkoihin, että missä mun jalat on. Taakat lähti, painot lähti ja oli niin kövyt olo. että piti katsoa oikein jalkoon, että onko mun jalkani maassa lattialla. Ja uskallin katsoa suoraan koko seurakuntaa silmiin siihen asti, että vähän kulmien alta uskovaisia. Ja olisin halannut jokaista. Ja menin siitä sitten vaimoni vierään ja kappasin hänet syliniin ja sanoin, että anna anteeksi, kaikki mitä mä olen tehnyt sinua vastaan. Siitä lähti minun uskon elämäni taival, ja siitä on nyt kohta 47 vuotta. En voi kerskua, eikä kukaan meistä voi kerskua uskon asioillaan, omassa elämästään. Mutta tiedän, että Herra, niin kuin kuulimme Heikin sanovan alussa, Herra pitää huolta. Ja erikoista huolta pitänyt minusta, että monesti olin sanonut teetuvullakin, kun todistin, että Onkohan mä oikein Jumalan lempilapsi, kun se pitää nyt minusta valtavaa hyvää huolta? Monta sairautta olen mennyt lävitse, että Herra on aina auttanut. Ja tänäkin päivänä auttaa. Ja ystäväkaa sinä, joka et ehkä vielä ole uskossa tai jostain syystä olet luopunut seuraamasta herraa, niin muista, hän kutsuu sinua tänä iltana. En jatka nyt tästä ennen pidemmälle, mutta haluaisin sanoa sen vielä, että tämä ilta todella on sinun iltasi. Raamattua sanoo siellä, että... Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itsensä ihmisten kanssa. Nyt painamme päämme rukoukseen ja kiitämme Herraa hänen uskollisuudestaan ja hyvyydestään meitä, meitä kohtaa, jotka jo olemme hänen saa ja niitä kohtia, jotka vielä Kiitos, rakas taivaallinen Isä, poikasi Jeesuksen nimessä, olemme kokoontuneet sinun kasvuesi eteen. Ja odotamme, että sinä kävisit penkkirviltä penkkiriville ja pysähtyisit jokaisen kohdalle ja sanoisit, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Kiitos, Jeesus, ja sinun suurin tahtosi on täällä maallisessa elämässä jokainen ihminen. Tulisi tuntemaan sinut ja antaisi elämänsä sinulle, Jeesus, rakas. Mutta me tiedämme, Jeesus, rakas, että sinä olet antanut ihmisille sen ainoan mahdollisuuden, mitä hänen pitäisi tehdä. Kaikki muu on valmista ottaa vastaan sinut pelastajana, armahtajana. Herra, me tiedämme, että tämä ilta on järjestetty. Hyvän sanoman illaksi. Ja Herra, täh, nyt pyydän, että siunaisit kaikki, mitä teemme täällä sinun nimessäsi. Siunaat laulut, todistukset ja loppuun sanat, jotka olet heikki sydämeen laskenut. Ja siunaat ennen kaikkia kuulijat. Anna meille oikein sellaiset kuulevat korvat ja kätkevä sydän. Kiitos Jeesus, että ja tahdot siunata meidän yhdessä täällä ja. Herra, pelasta joku tänä iltana ja uudista armossasi, armossasi ja paranna joku tänä iltana. Kiitos Jeesusta, sinä olet voimallinen sen tekemään. Jätämme tämän kokouksen nyt sinun hyvän henkisen johtoon alusta loppuun asti. Amen.